Të ndaruar shikues, assalamu alaykum është kjo emisioni duke kërkuar përgjigjen. Emision që nga shocrojnë zdo të martë mërëma prej orës 18 e 30. Jam plët 270 emisione që shocrojnë i së bashku në këtë emision. Si zakonisht edhe sonte do të vazhdojmë të trajtojmë pyetje që nga keni dërguar përmes mesajëve apo përmes adresësone elektronike pyetje et qësë i visë kësë pikam. Sigurisht për të ju përgjigjur shtë të përpyetjeve në studio kemi tëftuar hoxën Alaudin Abazi. Osra, malikum, Alekum, salam, imë së gjithë. Oshë pjetja parë për emision në sënë të më thotë, a mund të falet vitri me gjemat edhe pas Ramazanit, sepse është e njohër të kënesit tradit që falet me gjemat vetëm gjatë muajtë të madhërishëm të Ramazanit? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdullillahirrabbilalamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin, Allahumë në lërësuar, la lafdrum, i qëjmë salavat dhe salam e pejgamberit e ti Muhammed e salallahu alai familjes shokëve dhe të gjithë besimtarëve muslimat që pasojnë rrugën e ti dhe udhuzohën me udhuzimin e ti dhe erin e ditën e gjykimit. Po është e saktë se aje që farë është e njuhur të kë muslimat në përgjësi që namazi vitrit falet me gjemat vetëm gjatë kohës kur është në Ramazan falen të ravit dhe, dhe në fund të ravije falet edhe namazi vitrit, së bashku me gjematin në përgjësi. E, a është kjo specifik e Ramazanit apo mundet kjo të ndodhë edhe edhe ditëve tjera jashtë Ramazanit themi që është e sakta është se lejohet të falet edhe jashtë Ramazanit namazi i vitrit me xhamat mirë po duhet ta kemi parasysh se kjo nuk duhet të shprehi diçka me rregull vazhdimisht ta falë mirë po nëse ndodh nganjëherë eh sikurse që mund të ndodhë që njeriu të bëjë vizitë një vëlla musliman apo të ndoni familje dhe që ndrojn bisedojnë ata së bashku dhe pastaj ngritin edhe falin namaz natë ka kanë të drejtë ta falin E, së bashku me namazën e natës dhe në fund ta falin edhe vitrin. Po lëse ngrihen e falin vetëm vitrinë së bashku nuk prish fund lejohet kjo dhe nuk ka gjithë të keqja. Për faktin se ne e dimë që namazi i vitrit është pjesë e namazit të natës. Edhe treguohet shumë qartë se një, ka pas raste kur pejgamberi saallallahu alajhi wasallam është falë me xhemaat edhe namazën e natës tregot me një rast që është fal së bashku me Abdullah ibn Abbasin e ka shoqëruar atë në falje, një rast tjetër e ka shoqëruar atë në falje Abdullah ibn Mas'udi dhe të tjerë dhe e kanë falur së bashku namazin e natës. Dhe kështu, nëse e fal besimtari namazin e natës dhe vitrin me xhemat në një situatë caktuar, nuk prish punë. Edhe nëse mirën në vesh. Disa njërës të thonë që sante, me lejnë e zotit do të të bohëmi në filan vendi dhe do të falem i namaz në natës dhe së bashkëm i namaz në natës edhe vitrin apo do të falem vetëm namaz në vitrit, apo mas një me gjërisin dheje ku kanë bisedu, kanë, kanë, kanë shpjegu që është jesë të fesë në fund, para se mundaj falin vitrin, në, është elejume. Aje që farë duhet kjetë parasysh dhe e jë atë cilës duhet ti ti largohemi është që kjo mos të bëhet rutinë, diçka që bëhet vazhdimisht për arsye se pastaj futet në një në një praktikë e rëndomte e zakonshme e, dhe në në një, një formë mund të themi në përligje të faljes e që nuk është e vërtetuar kjo vetëm se gjatë Ramazanit. ë kurse nëse bëhet pa pa e pasur për qëllim futjen e një loj adetit apo një loj praktike e cila jetësuhet vazhdimisht, nuk përishpun lejohet dhe këtë e shpjegojnë apo e thënë shumica ulemavë me gjithë sa disa kanë rezerva, zote dhe më smiri. Kalojmë tek një pjëtje tjetër me le këtë ranë në seshde a demit a.s. në shenjë në respekti por a le johët që ne sot të përkulemi dikujt pikrish pra në shenjë në respekti po, kjo është një pytje që shtrohet nga disa njerëz dhe neve du të kimi parasysh se rrënja në seshde apo rituali i seshdes është dy loje apo dy forma e para është i badet edhe madrim e, e Magnifial dëshmon për Ulsin në nshërimin adhurimin ndaj atij që i përulesh dhe për këto neve i përulëm vetëm Zotit të Madhërisëm, edhe i bëjmë sejdë vetëm Allahut të Madhërisëm në çaj ngritje adhurimi dhe nuk lejohet i bëjmë dikujt tjetër, madje nëse i bëjmë dikujt tjetër sejdë në këtë me këtë njetë dhe me këtë formë, atëherë vetë se kemi bër shirk dhe kemi bë kufr edhe kemi bër një veprim e cila na largon nga Islami. Lojë tjetër i seqdes është seqdeja që ka qenë e njohër të njerëzit, të kulturat e ndryshme në shenë respekti, jo në shenë adhurimi apo madhërimi, po në shenë respekti, një cikur që kanë bëzë seqde me lachet ndaj Ademit a.s. ose si shka qenë tradit të kë disa popuj, ma dje dhe ende që është tradit të disa popuj që të bëhet për ullja dhe rënja në seqde, disa disa njerëzve në shenjë respekti dhe dëshmi e respektit. Kjo në parim është ndaluar në Islam, edhe pse ndoshta ka qenë e lejuar në disa tek disa fe dhe disa pejgamber të mëhershëm sigurisht e përmendim rastin e, e, në kohën e Ademit alajhi selam që më lashet i kanë bërë sejdë Ademit alajhi selam me ardhmën e Islamit dhe me ardhmën e pejgamberit sallallahu alajhi selam kjo kjo kjo gjë është ndaluar rreptësisht dhe konsiderohet një nga mëkatet e mëdha. Edhe është ndaluar dhe është mëkat. E, kjo vërtetohet mbi bazën se në një rast kur pejgamberi sallallahu alajhi dinë Medinë ka dërguar një sahabi tek si amisar te ti tek tek një popull dhe kur u shkthy ai nga ai popull kur ka zbrit në Medinë dhe kur u shtakum me pejgamberin sallallahu alajim para se më përshëndet kur ka zbrit prej devës është për ul dhe i ka bë sejdhë Muhamedit sallallahu alajim pastaj është ngrit dhe ka përshëndet Muhamedit lavdërim dhe pastaj qofshin mbi të kur e ka pyet pse e bërë kët tha ai Sahabiu përqersë se kam desha ta praktikoj këtë që kam për, e kam par atje që populli e respektonin udhëhesin e tyre në këtë formë dhe edhe un dua të respektoj ty në këtë formë, atëherë Muhamedi sa sallam e ka ndaluar dhe ka thënë se kjo vepër në Islam është e ndaluar dhe nuk lejohet të praktikohet. Prandaj edhe sot themi në shenj respekti që të bëhet ky ritual apo kjo formë e dëshmë, manifestimit të respektit duke i bërë secëdë është një veprim i ndaluar dhe është mëkat dhe nuk duhet ta aplikoj besimtarit zotit të lidh simbolik çendele këtë bën secëdë ademit alaihissalam nuk nuk duhet të, nuk të shërbej duhet. si argument për të bërë po, sot secëdë në po, nuk Kaini. duhet pse nuk duhet nuk duhet për shkakun se janë disa veprime të cilat kanë qenë të lejuara tek popujt e mëhershëm të, më të pejgamber me harshëm dhe me ardhen e islamit ato janë derigu, janë anuluar dhe në vend të tyre kanë kanë ardh ligje të tjera dhe rregulla dispozita të tjera. Dhe shembulli për kët kemi me dhjetra, ndërto o shembulli sikurse që ka qenë tek hebrejët ndalesa e punës në ditën e shtunë e kanë kanë e kanë pastë ndaluar mirë po me ardhen e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem që ligj edhe kjo ndalesë është anulu dhe tash lejohet punojmë ditë të punojmë ditëve të shtuna dhe nuk ka në këtë ndalesë. E njëjta është edhe edhe kjo praktikë dhe kemi edhe edhe vepra dispozita të tjera të ngjashme. Zoti i mëshmirë. E kuptova, le të vazhdojmë në pyetën e tjeter. A mund të i bashkoj drekon dhe i kindin para se të ullëtoj pasi gjatë rrugës nuk do të kemë mundësi të ndalëm deri pas kohës akshamit apo të jacis? Prej kushteve të bashkimit të namazit për ullëtarin dhe gjithashtu shkurtimi është që ullëtimi të filoj. Nuk është e mjaftushme njëti ullëtarit që unë do të ullëtoj në ora 2-3 dhe te falit tash në orën 1:3 drekën edhe e qendin, pastaj në orën 2 nisem për në shtëpisë. Nuk është i mjaftueshëm njëti, ë është e, e domosdoshme që të filloj ë ultimi që njeriu të llogaritet udhtar dhe të taket për parsinë e shfrytëzimit të këtyre lehtësimeve. Dhe fukahat kur përmendin se çfarë duhet apo sa është ajo gjatësia e rrugës që duhet me ecë besimtari për mu trajtuar dhe me me pas mundësinë shërzimit të këtyre lehtësimeve kanë thënë që e kër, kërkuarshme është që për të tj, të niset në rrugë dhe të dalë prej vendbanimit që jeton ai nëse është fshat të dalë prej shtëpive që që e rrethojnë atë vendbanim atë fshat dhe të filloj udhimin moment që i largohet prej vendbanimit të tij ai llogarit atë udhëtar dhe ka të drejtë me u ndal qoftë edhe pak eh kilometra për për ivënbanimin e tij i lejohet të ndalet dhe të fal namazin apo ta shkurtoj apo ta bashkoj dhe kjo është ky është momenti kur atij i lejohet shfryzimi i këtyre lehtësimeve po duke qendruar në shtepë dhe ta shfryzoj kët lehtësim që nuk e ka të lejuar Zoti dhe mësmiri një pyetje tjetër sot deshat ju pyetën në lidhje si bëhet lutsimi i safit A duhet vetëm me krah apo edhe me këmbë të plotësojt safi dhe a duhet që këmba e djathtë gjatë tërë kohës të jetë në kontakt me tokën? Po. Ë çështja e rradhitjes së safave dhe afrimit në mes të falsve është një çështje që në kohën bashkëkohore është pak problematike tek ne. Prandaj para se Flasë konkret për këtë vetëm duhet të bejtë sharimin se neve në regullat dhe dispozitat islamet duhet të kemi parasysh që e, e, për të e, aprovu një praktik, apo për të thënë një praktik e se kështu duhet apo ashtu duhet, nuk është e mjaftush me vetëm që tjetë e njohur ajo praktik në një shoqëri dhe të koncentrojmë sa në atë form duhet, po nëve në adhurime dhe në veprimet rituale tona të cilat i bëjmë gjatë jetës tonë për ritualet e përditshmërisë sikurse namazi, agjerimi, zakati e kështu me radhë dispozitat rreth tyre nxirren nga praktika e Muhamedit sallallahu Muhamedi, alaihi dhe nga fjalët e Muhamedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të dhe nga praktika konkrete që na është përcjellë për ti. prej tij prandaj edhe a peygamber sallallahu alaihi wasallam sot m'nia m'nia hadith sallu kema ra'aytumuni usalli falunu ashtu qysh me kanë i parë mua duke u falur. Prandaj për këtë çka që ne e shohim në në çështjen e radhitjes së sahav për mendimin tan i kemi dy extreme. Ekstremi i parë është që në kët kemë disa njerëz edhe disa fales që padyshim qëllimi i tyre është i mirë, mundohen ta praktikojnë atë që kanë dëgjuar për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në formë aq strikte, saçi ndodhin që të bëjnë te i kalim dhe në kuptimin tjetër edhe para dukuhë ndat ndaj të tjerat dhe të irritojnë të, të, të, të, të, të, të, të tjerat. Po ndonjë tjetër shohim disa falës që gjithashtu edhe ndaj tyre ë çellimi i tyre nuk nuk mendoj që kanë ndonjë mendim të keq, por për shkak të neglizencës dhe mosnjohurive rreth mënyrës së faljes dhe veprimëve që duhet më i pas para sysh falsi, mendojnë që imi afton ati që të lidhët pas imamit dhe ta ketë atë komunitetin dhe të jetë sa ma larë një një tjetërit dhe të jetë ma në kuptimin e ti, të jetë komandë në faljen e ti. Por neve duhet ta kemi parasysh që Muhammedi sallallahu aleyhu e sellem i ka kushtu një rëndësi të veçant radhitjes e safav dhe afrimit në mes të falsve në përgjësi. Për këtë edhe ka qenë tradit e Muhamedit, lafdrimi dhe pasha, që është në bitë, që kur është lidh, apo para se mu lidh, kur ka dalë para gjematit, është këthyka gjematit edhe i ka këshilu, oa ka tërhek vrejti natyre, i ka urdhru që të radhisin safin, të drejtojnë safin, të afrohën në mes vetit, të afrojnë në mes të këmve, të afrojnë në mes të bryllav dhe të mos t'ilin hapsir shëjtanit, ashtu që është përmen në hadithet e sakta. Ma djetë, disa raste i ka, u, i ka qortu, duke i thonë që nëse ju nuk i radhit një safat dhe nuk afrohë në mëzveti e, at, e, dhe e, ndaheni në mëzveti, atëherë, Allah o Gjellë Allah do t'i ndaj edhe zemrat e juaj. E, pasaj me një rast tjetër i ka qortu e, sahabet, shok të Muhammed s.a.s. duke u thonë që i radhit një safat dhe drejtoni për arsi se unë ësht shoh edhe mbrapa meje që ju nuk jeni duke u radhitur ashtu si duhet. Kemi hadithe të tjera të ndryshme për këtë çështje dhe Imam Buhariu në koleksionin e tij Qur'flet për çështjen radhitis e radhitisë së safa e ka një nën kapitull ku i shpjegon e, e, se ky punë nuk është shumë e lehtë që duhet të neglizhohet dhe të lihet anash. Pastaj prandaj edhe e, ulemat fukahatan te te gjitha me dhëbeve përcjellin edhe i jma për këtë çështje se radhitja e safave është një nga veprimet që nuk duhet të neglizhoj besimtari në asnjë formë dhe duhet i kushtojë rëndësi të veçantë kësaj. ë ë pra mos jet neglizhet në këtë. Dhe kjo disa ndoshta për shkak të asaj që tek ne Ë, është një në një formë tek disa mos mos përgjithsojmë një far shpërfillje në çështjen e radhitjes së safave, sikurse pretendojnë se tek Hanefit nuk është e domosdoshme kjo, se tek medhhebi Hanefit nuk është e domosdoshme të kjo, por nuk është e saktë kjo, për arsyes se kemi edhe në për libra të hanefive që shpjegojnë mënyrën e faljes dhe rregullat e xhamatit në përgjithësi, që përcjellin se vërtet Afrimi në mes të këmbëve, afrimi në mes të brylav gjatë faljes së namazit është një vepër që nuk duhet ta neglizhoj. Këtë e përmend për shembull prej dietarëve e Zejlaiu nga dietarët dhe muhaddithinë të Hanefi në librin Tabinul Haqa'iq, pastaj edhe ulema të tjerë të ndryshëm nëpër librat fikut përcjellin se vërtet radhitya e safave, afrimi në mes të xhamatit gjatë në një saf është diçka që nuk duhet të neglizhoj kurse në qështjen e a duhet ato të mbahën të nëgjitura plëtsisht në mes të falsëve, shohim në hadithet dhe përshkryosit nga sahabët që për cilin mnyrën e radhitjes, për cilin se vërtet kjo ka qenë në shka që nuk kanë neglijxu në këtë, i kanë afru, po jo në atë formën si e bëjnë, e bëjnë disa, që atë shumë hapën këmbët për të afruar këmbën e ti afër këmbës të tjetërit, sa që e, zgjerimi i këmbëve bëhet shumë i tepruar. Qëndrimi në këmbë i falsit të tjetërit, Gjat faljes duhet me qenë at formë që të jetë në formën e drejtë, mos i ketë të hapëra këmbët shumë, po njëtin kohë mos i ketë edhe shumë të afruara, por të jetë në në mesatar dhe nëse secili nga falset drejtohet në at formë atë rendoll edhe afrimi duke mos mos ndodhur në asnjë në asnjë an tej kalimit. Mirë po në rastin tonë nëse kjo mund të shkaktoj keshkuptim të falësi tjetër, përshka këtë mos njëhurive të thukta rrëth mnyrës e faljes apo regullave të faljes dhe ndoshta para gjykimit dhe irritimit ashtu si që e përmendit ju, atërë unë këshiloj këta e, musliman dhe besimtar që të kënë parasysh rrëthanen edhe mos të bëhen monoton dhe sebëp që të irritohet a i tjetëri falësi që të ti jets shumë e, arrogant në afrimin ndaj tij apo insistues në këtë nëse shesh që ai nuk është e, nuk dëshiron të afrohet atëre le të lej për arsye se kjo mund të ketë edhe një kundër efekt ndoshta duke u munduar me ndrezë isha e prish edhe më shumë prandaj ai let mundohet për vete me drejtu trupin e tij ashtu siç duhet edhe afrimin ai mos jetë negligent e pse ai tjetri refuzon mos mos mos të insistoj që të kaloj kjo edhe në në në ndonjë ngatërres apo edhe me mbaj diçka në zemrën e atij falsi edhe në vend që të koncentrohet ai në namazin e tij të ketë mendime të slot detyrimisht e dhe shejtani shfrytzon situatën për të larguar përqendrimin e tij në namaz. Pra nuk duhet të insistuar shumë është gjithë të drejtë. Jo, në asnjë formë e besantas së falet afërt tij jo, dhe të zerohet më shumë se jo, sa për masa të trupit. Jo, në asnjë formë kjo nuk duhet të veprohet. Kurse në çështjen e, e kur njeriu shkon ruku apo në sejdë posaçërisht, nuk është kusht që afrimi të jetë i këmbëve ashtu për arsye se bile në në në sejdë sipas disa ulemave theksojnë që këmbët e drejt është që të bashkohën shputat, dhe më në këmbët e, e, e një personit bashkohën në me zetim dhe mos të lihen të ndara. Pra ndaj, qështja, qështja e afrimit të krahut me krahun dhe këmbës me këmbë, ka të bëj kur qëndrojmë në këmbë e jo për tërë e do të vonë gjatë situatave apo rrethana të tjera brenda namazit Zoti i mësimit kësaj persona hosnë sërëm lidhën me këtë pyetje kanë Pop. si shqetësim se sa ngriten ose bëjnë ndonjë <coughs> veprim gjatë namazit e, nuk duan të kenë qoftë edhe asnjë moment të shkputjes së këmbës së djathtë nga toka do të thonë çdo ngritje apo veprim e namazit thjesht insistojnë se me çdo kusht ka mbajë dihat mos ket asnjëher hapësir të prekën to në po, to, vazhdimisht. Po, vazhdimisht. Uh, Kjo është përselëm. Ajo çfarë kërkohet është se njeriu kur të bjen sejdë duhet të prekën 7 pjesë të trupit që i ka përmend pejgamberi al sallallahu alajhi wasallam, por nëse për ndonjë rast qoft për shkak ndonjë dhimbje apo qoft për ndonjë shqetësim e kështu radh, me radh ndodh me ngrit nuk nuk konsiderohet ajo se e ka prish atë kërkesën apo rregullin e e kërkuar në falje e e domosdoshme është se gjat rënies në rukum me i prekto pjesë. Mirpo nëse ndodh në ndonjë situat, për shembull, e çon dorën apo e çon këmen, nuk do të thotë se namazi i ti nuk është i pranuar. Atëherë, hos para se të vazhdojmë pyetjet e tjera, bëjmë një shkputje të shkurtër për të rikthyer sërish ndërro shikuesin së rani me ne do të kthehemi pas pak me pyetjet e mbetura. Të dashur të lëshikues u rikëthujem në studio për të trajtuar edhe pyetjet e mbetura. Po që pyetja radhës thot alejot ngrënja e kroasanove apo kifleve që kanë alkohol për kanë alkohol të pastër në përbërja dhe nuk kanë ndë një element kimik të përzir së bashku me alkoholin që të hum ndë është a vetit e ti. Po, e, qështja e ngrënjese apo përdorimit e, atyre ushqimeve apo pijever, të cilat ndoshta kanë një sasi shumë të vogël të alkoolit, është, po a them kushtimisht, e kanë diskutuar dietarë bashkëkohorë dhe kemi vlerësime dhe trajtime shumë të tjera në lidhje me këtë problematikë, mirë po unë pa u futur në këtë them që e ma epakta për arsye se ne vadim që Shumica e ulemave, alkoholin e konsiderojnë se është në dyqësirë dhe konsumimi i ti automatikësht në nëkuptohot jo vetëm si shkak i dehjes, po edhe si shkak i diska që është në dyqësirë duhet, duhet mos e përdoror. Pra ndaj, neve themi që e, përdorimi këture ushqimev ma e pakta që far mund të themi për ta. është se jënë ushqime cilat jënë të dyshim ta dhe përderisa janë të dyshimta eh, Muhamedi sallallahu alejhi wasallam thot ai i cili largohet eh, nga gjërat e dyshimta e eh, ka forcu eh, dhe ka pastruar fenën e tij prandaj më e drejta është që mos i përdorim as në një form edhe pse disa dietar bashkëkor në disa trajtime thonë që nëse sasia është shumë e vogël nuk prish punën se përdoren por ne themi që e drejta është që mos i konsumojmë këto ushqime në asnjë form eh, për faktin se kemi zaventime të këtyre ushqimeve dhe këtë me dhjetra lloje të ndryshme të tjera të cilat nuk kanë sasi alkooli prandaj i përdorim ato dhe jemi më të, më të sigurt dhe kemi pastruar fen ton dhe kështu jemi jemi më të pastur tek më të pastër tek Allahu xhalla wala Kjo është domosdoma ajo konkluza pa u futur në elaborimin e dor trajtimet të cilat i kanë bërë dietarët bashkëkorë. E kuptova, le të lexojmë një tjetër pyetje. Ë e, e di se mestët janë 1 ditë për vendasin dhe 3 ditë për udhëtarin, por nëse kemi marr mestë dhe jemi nisur në ultim si duhet llogaritur këtë kohë të mestëve? Llogaritja, nëse po, nëse njeriu për shembull i ka ka përdor kan mbathur festet dhe ju ka dhënë atyre mes tash koha e tij është një ditë dhe një natë. Mirë, por ai brenda kësaj periudhe fillon udhëtimin, atëherë aty automatikisht ajo i shtyhet në 3 dit. Pra i ka shtesë edhe 2 ditë dhe 2 natë të tjera dhe kështu bëhet llogaria. Po kalojmë tek një pyetje tjetër, hoj, ai pranohet namazi atë njeriu që mendon se mund të ta u atregoj të tjerëve ardhmërin edhe në qoftë se ky njerë i lexon Kur'an dhe çfarë mëkati është të shkohet tek falltorët. Persona të cilët pretendojnë se e dinë të fshehten apo të ardhmën mund të klasifikohen në dy kategori. Kategoria por parë janë ata persona të cilët bashkpunojnë me gjinë edhe mirën me me fall dhe me magjit llojeve të ndryshme dhe nëpërmjet kësaj arrin të kuptojnë diçka nga nga pretendimi tyre nga e ardhmja dhe këto gjëra u flasin te tjerëve. ë çift nëpërmjet gjinve të cilët kanë mundësinë për shkak të aftësisë tyre së shpejtësisë që kanë të dinin disa sende që nuk mundet me një ditë njëri, njëri i zakonshëm dhe Pretendimet e këtila logaritën kufër dhe veprimet e këti personin e largojnë nga islami. Kategoria tjetër e njerëzë e jenë ata njerëzë mashtrus, njerëzë që mirën me disa truqe dhe me disa suppozime dhe disa pretendime si kurse personi që e shikën kafën, a dhe ato virat që mund të dëshmo paraqiten në kafe të supozoj ai se kjo paraqitet në këtë formë nënkupton këtë po të paraqiten në formë tjetër nënkupton atë e kështu këto në formën e truçev që nuk ka të bëjë në asë një formë me fshetësi, po ka të bëj me disa forma e, logike që ata i kanë mësu dhe në bazët asaj e, a i presupozon dhe ka mundësit jaqëlloj, ka mundësit që të gaboj. Mirë po, ajo ndjenja njerëzve për të ardhmen dhe e, dëshira e tyre, ndoshta dhe përgjasimi pak i bën ata që të ndoshta në situatat saktuarat të para mendojnë se e, është çeluar e vërteta, e faktikisht ajo nuk nuk nuk është fare, ajo çfar çfarë ka ndodhur apo e vërteta e cila e cila do të ndodhë në të ardhmen. E, këta njerëz ka disa prej ulemave që kanë rezerva se a duhet trajtohen një sikurse ata të parët apo jo, por e sakta është se këta njerëz janë mashtruës dhe njerëz që i mashtruajnë edhe të tjerët dhe e pakta çfarë mund të themi për ta është se edhe të tilët si rezultat i asaj pasoj apo rjedhoj asaj që farë bëjnë, i bëjnë që njerëzit të mashtrohen dhe të kapen pas një të ardhme të, të mashtruar, pra ndaj e sa këta është që edhe këta kalojnë në kategorin e kufrit dhe më kati që i, i largon nga isami, po jo njëjtë si kurse këta të paret për shkak se kemi disa citate dhe veprime të cilat aludojnë këtë dhe nënkuptojnë sajn veprime veprime të të ndaluara. Ë kurse një njerëj i cili lexon Kur'anin, ë mëson osht fetar deri dikun edhe e bën një gjë ktill i tilli duhet të I të i tërhiqet vrejtja dhe të qortohet nga njerëzë që kanë dikim dhe të ndalojnë atë për arsye se kemi frikë se nëse vazhdo në këtë në cilën po vazhdo në edhe nëse ledzon kuran madja dhe nëse falet, ai mund të shpije kjo vepër në, në, në mos besim kurse shkuarja te fallxjorët pejgamberi al sallallahu alajhi wasallam shum qart e ka përmend se personi i cili shkon tek fallxori dhe i beson i bindet atë që e i flet ai ai vetë se e ka mohu Allahu namadhrishëm dhe kjo vepër në vetvete e shpiën në në kufër. Prandaj kjo po, nga kjo vetëm kuptojm rrezikshmërinë e, e maspara shkuarjes tek ta njerëz, pastaj edhe tu bindemi apo tu besojm aty rezupozimave që ata ata i paraqesin gjat vizitave. Vlen kjo ozalla për Ata njerës e përmend të e shkojmë për të ledzuar falë në fil djana? Po, po njëtë është përshkak se nëse aj shkon të kaj dhe i beson që ti kime ulltu apo kam e të ndodhë kjo dhe i beson, faktikisht ka besu një në diqka që nuk ka kur farë baze dhe kjo është loj i falit të cënën përfshihet edhe në këtë hadith. Këptuam përveqa tjetër, thotë jam një besimtarë në botën e jashtme, në vendin e punës ku Hamburg disa prej punëtorëve kanë vendosur fotografi erotike, a më lejohet mua që të lexoj Kur'an në këtë hapësirë? ë dietar të cilet flasin në lidhje me në faljen e namazeve në për ato hapësira ku janë të shfaqur fotografitë ndryshme thonë se nëse njeriu është ka mundësi që të falet dikën tjetër, atër nuk është e drejt të falet në për ato vende, për shkak të ekspozimit të fotografie. Mirë po nëse nuk ka mundësi të falet dikën tjetër, atër i lejo të falet aty edhe pse ka këso loj fotografish. Në qështin e fotografive të lakurisuara, edhe jo të hieshme, atë çështja është edhe më e rëndë se sa për arsye se un, kjo që e përmenda më herët ka të bëjë me fotografitë e thjeshta, vizatimet dhe pikturat e ndryshme, apo të portret. të gjallësa apo portretet e, e qenieve të gjalla kurse nëse është kështu me fotografitë lakruçsuara, atëherë kjo është edhe më më e rënd. Prandaj e themi që nëse ka mundësi që të jejnë në hapësirë tjetër ku s'janë ekspozuar këto, kto është më mirë që ai të çndrojë dhe të lexojë edhe të falet sesa në për këto vende. Mirë, po nëse nuk ka mundësi, atëherë mundësisht të shkojë në për ato qoshe apo hapësira që jo është pak më larg pikëtyrë nuk i ka drejt në sy edhe tu largohohet brenda mundësisë, Zoti e dimë smirin. Ne çaj një fytyçe tjetër sot po tentoj të rohem, ta ruaj gjuhën dhe edhe pasi vendos ta bëj një gjë të tillë, prap gaboj. Ju lutem, më këshilloni se si të jem më çndrurshëm, se që të jem më kujdessëm në gjuhën time. Pyetja është pak e përgjeshme, ndo shta për shkak se njeriu e rrunë gjuhën, ka mundësi e rrunë gjuhën për shkak të largimin nga përgojimi, gjibeti, bartja e fjalve, shpifjet, akuzat, cilat jënë veprime që të gjitha të ndaluara. Edhe nëse është se Ostern për situata të ndryshme nuk po mundet me të përmbajtë veten, atyre unë e këshaqëllu këtë person që most prezantoin ndejakun e shësh që veten të dop, nuk ka mundësi me me e stopu veten e tij, por të mundoj të i kufizoj këto takime. Dhe kjo unë e mendoj që shumë shpejt do të do të ndihmoj atij që ta tejkaloj këtë problem për arsyesë se ëh kjo çështja e foljes e përgojimit është këtu ë nga njëherë njeriu bën edhe edhe për shkak se e, të shprehjes e ka fitu apo shoqërisme me të cilët me të cilët është edhe ata e nxisin dhe nëse ai i largohet prej tyre për një kohë ka mundësi me të bëjë imun veten e tij nëse është problemi nuk po mundët me mbajtë gjuhën e ti përshkak se i te i kalon kufit në kuptimin që nëse bellofaqot me ndoni nga të resë apo me ndoni keq kuptim apo me ndoni një situatës aktuar i te i kalon kufit, ofendon shan nervozot shumë akuzon, shpif thot fjal shumë të randa atëherë kjo edhe kjo ka, ka zgjidhje dhe zgjidhja është se qështash pak me heret Shumë fjallë të këshia të zlët i thunë njërë, si kurse sharjet, ofendimet, akuzat, e kështu më radhë, jënë shprehi që i ka bërë një riu për një kohë caktuar. Dhe për të larguar atë, ato shprehi, nuk ka mundësi që të largohën me njëherë, por duhet kohë dhe duhet punoj një riu me vetën e ti që ti largoj ato. Shembol më të qartë për këtë kemi rastin kur e Muhamedi sallallahu alei ve sellem ka qen Meke dhe para se me me ushpall si pejgamber neve dim se arabet natko kan besuar ne idhuj te ndryshum dhe zakonisht jan betu ne idhujt e tyre ne latin dhe ne ne ozan uz, ka thon pasha pasha latin betohem ne latin betohem ne ozan e kështu me radh dhe kjo është kjo për shprehi e tyre në përditshmëri kur ka në shpall pejgamberin sallallahu aleyhi dhe pejgamber edhe ka ndaluq që njeriu të betohet në në krijesa dhe në gjëra në idhuj atëherë ka parë se disa njerëz, edhe pse musliman se anën nga shprehia e përdornin këtë fjalë. Edhe u atërhek vretjen, thotë kushe bën këtë, atërë me njëherë pasi që ta shqiptojnë nga harresa, letë thotë është hëduan la ilahe lalla, letë e bën këtë shprehi, letë... Let letë pëndodhë në një fjalë duke e dëshmu, duke e thënë dëshmin, edhe kështu vazhdimisht duke u mundu me, me e përmirsu atë gabim, largot ajo shprehi, edhe njëjta vlenë edhe me këtë person, nëse e shesë e është duke ofendu, atër në atë moment që i shpëtën nga goja ndo një ofendim, apo fyrje, apo shari e tilë, letë, ti kërkoj falje Allahu i Madhërisëm, let pendohet për atë, let bjer shahadeth, let thot fjalë të mirë, edhe kështu vazhdimisht duke e korrigju veten e tij, arrin deri te pastrimi i gjuhës dhe fjalorit të tij. Zoti i dhe m'spirit. Lexojmë edhe pyetjen e fundit për emison në Santum, a është obliguar shkuar janë në xhami apo bën të falë edhe i vetëm në shtëpi? Dha duhet çdo dy rekatet e para pas surës Fatihat të thuhet edhe ndonjë sure tjetër. Falja e namazit me gjemat për mashkullin, posa qështë ai mashkullin i cili e ka gjamin afer, ka trajtim të fukahat, tek me dhejbe hanefi është sunet i fort, prej suneteve që nuk duhet të neglizhoj, tek me dhejbe tjera është vazjib dhe nuk, nuk do duhe i besimtari i cili është i sinqertë deshirën me arritë mirësin e allatë madhërishëm që ta lejë e zonin ta dëgjojë ta lejë namazin në xhami dhe të falet në shtëpinë e tij, qoftë edhe nëse falet me familjen e tij. Për arsye se prezantimi në xhami është prej cilësisë besimtarëve të sinqertë dhe është një praktikë që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka nxitë, ka praktikuar dhe nuk ka ndodhur një herë dhe nuk ka ndodhur ndonjëherë ta fal namazin në shtëpi duke pas mundësinë të dalë në xhami. Madje edhe kur ka qenë i smurr eh pak para vdekjes së tij e kanë bardh me dy njerz së bashku de për të shkuar në xhami dhe për të falur dhe është falur pas Ebu Bekrit. Ska ska pas mundësi më të jen imam, por është falur pas Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Kjo kupton se nuk duhet të neglizhoj besimtari prezantimin në fal prezantimin në xhami për të falur namazet e farze. Kurse në lidhje me ledzimin e surëve pas fatihas, në dy rekatet e para, a është obligative, apo nuk është obligative, prap është tem debatit e kë ulemat, por konkluza e tërë asaj është që muslimani nuk është e drejt që ti neglizhoj dhe ti lej ato, përshkak se e, Muhammed Sassan nuk përcilat në as një rast, në dy rekatet e para, të farzit të, i, që i kalën i, pa ledzu ato dhe ka falë namazin. Vardimisht i ka ledzu prandaj e, them që pavarësisht asaj ati debati që disa prej ulemave kanë thonë se është vazhjib si kurse djetarë dhe medhejbet hanefi shumica dërmu se ulemave tjerë kanë thonë që është synet, nuk është prej diska obligative me gjitha te neglizhenta neglizhenta në mosledzimin e tyre qëllimisht është një vej për që duhet t'i largot besimtari asaj Zotë i Tërhoz këto ishën pyetjet e përgatitura për emisionin sëntëm, ne falinderojnë që të gjetët këtu përgjizjen e këtyre pyetjeve. Edhe unë një falinderoj për mundësin që na edhe të jemi musafer në emisionin e juaj. A tërë të ndërua shikues, kjo është e tërra që kemi përgatitur për këta emision. Ne do takojmë i sërish gjatë javës arshme në orat të tëndjet e tridjet. Dere atëher, sëra më aliku.